Kaixo, arratsaldeon, elkartu gara hemen abiatrundiko trenaren aurkako, ba, biki direkin, donosti aldeko ba, Miquel, eta horiretako ba, Tomas. Gure asmoa da, saltzea horremen atzean ikusten duzuen panelau bezalako beste, beste bi gehiago ditugu. Iru dira, guztira, saizkigu hemen sartzen, baina guztiri esango litzateke luzea, Nikustea, luzeagoa ba segurazki errenoan jareazio baina nikuzut argazki ikusa ari eta pixka bat asmoa da, bueno, lehenengo galdera, bezake Mikel edo Tomas nazkenak, denego bali esamoltzateke ea ea zer diren, zer zer da argazkia hoe, ze ikusten dagoetika data daudela, baina nondikan atera dira ta zea dira aztent dute hor argazki, ho, Baile, ba, osa da eh Espainiako Ingurumen Ministerioak E, udale etxetala, igor dituela dokumentu batzuk, nolabek, abiadura ondiko trenaren astiagarragatik irun eraino bitarteko zatiak, banan dituztela dituzela, astiagarraga oi hartu un lezo eta bestean ditzen dute konexion konfrancia, bideatu ez nio nola ja, ere, nolabek, eta lapurtiko <coughs> mugara nio, ba, egiteaz mori, berrabiatzeko, ba, lehenoko dokumentuak bidea dituzte, tramitazioa berriroa azteko, ba, progitu eren honakken begira. Esan behar da, eh, gulesko aldean, hastigarreratik mugarunz Horeo, eh? aso aldea eta bila soa, hastigarreratik eh, eki aldera, digamoz eh, Egitzen dut, heldirik egon da, azken urte hauetan Batetik, eh, 2000 bat garren urtean Euskal Igerrekoa, onartu zuetenean 20 betiko Batetik, mugaz bendiko lotunea, gara iartan zen 20-20 behobia eh? Landetxatik hori, campo garritu zen, onazpenetik campo Eta gero, hemen bereziko, aso aldean, jaizki superportua zela eta egontziran berriro definitzen sarea, lezoantzizketako plataforma, superportuaren loturak nola egin, ez eta horren revisio bat egon da eskualde honetan, ez? Eta orain urte ba, urtea hoe pasata berore, orain ba hori, dokumentuak bidali dituzte udaletxe tarara, Espainiako gobernuak ba, berriro abien jartzeko, ba, astiagarra, oihartzun e, lezo eta irun behoria, ez? HTR-ren e, zati hoiek ba onartzeko asmo ze, ta hori dituzten e, Dokumentoetan, bakartzen dira zeberi planu, e, odak fotoa aereo bat, orto foto dizen dutena, bolako informazio ditatik ateratako planu bat. Zuek egin ditu, zueak on ditu, petartzen dutez, txigian egongo dira, eta orduan, han ikusten den e, neskeretik azten bali magea, hua asti garra gada. Asti garra gada, eh? Haui hau asti ez modu basque goratzen hor geltokia dijoa, es eh? egitekota yes, eta ezagutaren. Pero egundia zenbait aldaketa, baina bueno, <coughs> bakibat eh, neko eh, eh, eh, eh? uh -huh. hori. Nekoko prekoa, eh, rigitasua. Aldatzik gu solatu duguna biz lenguan ataren komunikatuen da askimaten eskualde osan eh kalta biko isto egiten ditula, es. Roen ez alduko ditu. Esker atziarrakoekin mina tind zuten. Hor izan zen eh Arresto Gazko PSOEko garraio zelburuaren bere izara bezurtia agiriak gusteko bestela gauza bat. Esantzuen duela urtete ardide do, gilipuzkoan lau gertokioa ongo ziela handi gutxira asiarrakoa eliminatuzuen, togain ere ilunen badago tiskata zuntoa bueno. ba, eh, Hau eliminatu intzutean, ko, eh, donoztikoa oso urbildago askenean egin duteko esplikatuko dunduela donozti ardidea aldeetik sartzeko bideiariak, ez? Horna askenean, hau eliminatu intzutean, hemen zerun kriston impaktoa, ibaian eta huzen eh, Euskal Herrekoan, eh, guk alegazioak egin dituen, lorogitan urtean zenbait e kaltetuk hemen ingurukoak, eta jaularitzak erantzun zuen honartuz hemen euskal gireko osoko kalterik handien egiten zela, ikon gubiroan ko ba, ibai bidea, eguze zuen, mehan horren gainean zi juan hemen gertokia zerrukatu eta hemen korta bat egin behar zuten, bilikilometo terdin, ibai bidea artifizial bat sortuta bar, eta bar gu, oztarako in behar zuten denak analizatu, gukizto bueno, mobila esarras dago egina, azkenean gertokiak hiru zeuden eskualde honetan goza eliminatzea erabak irutela, ez? Baina horrein horrez, karo, em, a behar, gula Eh, osea, ezko dutena da batetik Agneurriko trenaren linea, ez? Odokorra balengoaren piskatantzekoa da, eh, alda bat martutereko bat, Ibarra, martutenea, astiarraren batutunean batutunean goantu batean sartzen da. Hemen ola poligono 27 ugarburu, inguru hori, hemen San Marcos kotunela loteko tunela tunel ondi bat da. Aldiugalde txo eta otik ba arragoatik Arkaleko ar, azpitik, Jaiste nagusia bentas aldera, beti autopizaren ganitik eta la Z, inkia kasatzen badu bentas diru nola berria, Ibarla, Beodia. Eh, leboriba, bat ke eh Ondela zenda itzutatakoaren oso e, berdintzua dela. Hemen pizkatak aldatu dute, adie, zenik uzen dugu kurba, kurbatura hau, ausen rengo egitasmoan, lengoa, horren noaz hartu duten barneal dela horre, berbe hau. Eta antzak ere horren onartzen dute hemen adieza, esanbarkoseko zabortegiak altetzen zuela, joko jo bitzen zuela berarekin, horun danteniok desplazar un poco para arriba. Ja, jota, horresein es baino berena, bueno, esos es oparekoak dira. Eh, no, hau handat, da, hau da eskaldatuan da, azu tutena da batez ere. Eingo luketela gaitasmoen arabera batetik abideru uniko trenaren linea lerro berri hori beobiaraino joio 20 kmgia HT1 e, pizonnes agorra handiak suposatzenuna, menu horrekin batera aldeto gantzukizketan, eh ba merkantziaerako plataforma logistiko bat erekitzeko asmoa dute eta HTren linea eta ungo renfe korredoraren artean e, hainbat interkonexio lotuneak ramalak batetik bestera. Eta Azkin batean, horret bidez, lortu nahi da bidaiariak iariak, azte bida iariak, do roztiako, ato geltokia, geltokia, eta gero, irunea seitu alizatea, frantziara, esan nahi dut, irunea ezi pasara gabe, berriro lotune batetik, bueltatzea, iberrekora, eta ziztu biziaan frantzian euskota, irun pasara beha, lortu nahi bat horretarako batzuk, eta bezartzu dian ez organzu plataforma logistikoan lortzeko. Orduan, azkenean, ez da, <coughs> Eta zonkatea ditu, bueno, plamen zartitxoa bat ikusten nahi geha, baino eh, Ezakit, ezate bat ez dago, bat hemen martuteneko ibarran, fijatzen azte maga hona hori ditzen Eta ostiaz, e, bat hemen martuteneko ibarran bost terraklado daude Ez paraleloak, zera hemen dato, korregor bat egiten da Relfeko linea, eta eh, gaztiztia torrena egon eta hemen bateratu egiten diatxete erdian sartzen daudun Tienen que reponer rente por los lados, de no salen vías únicas, eh, de ancho rente por los lados Hemen dago un corredor de seis vías, nintzen bai baserri gotatzen ditu eta horrega Eta horrega, abaniko pornoz abatzen azen dira, lehera le le guztiak, dos ban, dosen paldez adorozti Dos de mercancía, zera juntan al biaducto principal, bueno, ez un movidón eh? Por ejemplo, la Gagade Martu tene, Baquiston Calteak, eta holakoak ere gartazen dira Ugaldetxon, esoteko va igual de choco viaducto errando y bate paseando y va igual de paraleloan porque es otro punto de interconexión que viene del letra 20-6 aquí han, eso sol va a ser ría, bueno, el cuestion de amenez, va a soa, selaya que lo recuesten, dirás, aquí han no la verlo, este vídeo tuvo un baitale aquí han hemen bueno, sei, se acuste a burnevide bueno, que esto no se vale en ¿verdad? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? ¿no? zerriak zer gailako galtetzen da inguruan eta Nure, nire, nire, berriziki, azpimarra harria diela, batuteneko ibarra, lezogain txurizketa lezogain txurizketa, plataforma logistikoarekin <gül> izan egurra Oia zun, oia zun ere eh, bai eh. Oia zun, arragoa, arragoa. laztaba altari, ariko Arra horren lina bat pantatuta zonbetiaren, goen irudia ere, porque separan dos laterales de... San Marcos en casuan ere, menzarrero netan, lau izetara parke ikusten dugu, lau izetara parke naturala... Haukena lau parke naturala dada, eta por zioto horretak gudolak buruz, fazak eta berri honi buruz, horretak gudolak egin du bere alegazioak, alde hortatik, Eta, bueno, e, bide batez, e, pesatzen dugu horretak uudalak egindako alegazioak e, pixko bat emotz e, gelitzu diela Hau da, e, zehaz mehaz horretak e, uudalak e, berez e, e, proiektu e, erraldo idonen kontra ez duela jotzen Eta e, jotzen du, bueno, bai, hemen, e, hemen adibidez, e, zera e, e, lau ez dara parkinatu alegan e, e, duen e, eragina hori bai salatzen du baina ez dugu pues, zinatzen nola baita e, proiektu osoa, eta guk e, ikuspuntu antidezarabroista batetik e, evidentemente e, salatzen dugu berez proiektu osoa e, baina Mikelek e, lehenu esandakoaren dagoaren jarraituta, jarraiztuta e, Mikelek edarki esan duen bezala e, araso ahondietariko bat da hemen e, martutenea osoan, ez? Martutenea osoan, hemengoian goian ikusten den bezala hau da martutenea osoa, Eh hemen uantxu hartan barratsaderra hauek eta eta ordun eh hor burnibide burutzi hortan horrek e, berez bizi lagunentzako e, e, sortuko dituen eh araso eh araso akustikoak e, bain montaduta gero, eh araso akustikoak infrasotura pizugarriak izango daketa eta bertako bizilagunak lagunak eh isurrisko izango luken alde ez? Eta, no? eta gero hemen aur hemen adibidez Mikele Kellerdi Santrambesela se hauda trazaketa zarra eta hauda trazaketa larria fomento kalegia e, aipatzen duena ez da eta orduan historia da e, zera e, gure bizarengo mendilea hauda e, San Marcos hauda San Marcos e, gotorglekoa bueno ba, ba zera haudena haudena zeharkatzen du Eh, tunere puneru matematik, matematikin, eh, non gastena, puneru ber berhuru, eh, domingo ja astenga, guk ezagutzen dugu na San Marcos mendia, ez da? Ordon hemen zura dira sulatzen eta eta gero horrengo planoak berresartzeakoa. Bueno, jarri dugu bigarren planoa, areginen ez egiten lanengo planoan nola nola ateratzen zen tunela bisarain mendi azpitik, es? Sabea kilometrotako tunela da? Casi 1 km, eh? Bai, bai, bai, bai. lur hori guztiere bai, non bai et gero utz dela. Ahora va. sea, está de la, fin, bai, desagertuko, es? tunela beresz eh, eh bisaraingo mendiak edo Samarkos E, mendilla, e zeharkatuko ez se argatuko duen e, tunela, beres izango du 1.7ko 2800 metro e, luzera. E, eta e, Leno Gai Mikelek eta Bai Mike ondogorenian e, komentatzen e, tunela horren sarrera e, eta irdera, ezta? Eta irtera izango da batasbesteko eh izat izatzen, eh Masteloi eta hemen dago izatze, ez? Ordo, da e, eremu hau, da eremu bat oso bere zilean Zerratikan, ba bestea beste, e, e, gaude me, bizarren mendigaren e, magaletan gaude eta hor e, bestea beste, e, zera e, izatxe e, maldan edo izatxe batzarrikean bataz besteko, gobe metrora aterako dara izugarri horbiltik e, pasako dala, e, e, traztaketa berrik jau Eta inguruan dugu esate baterako e, zera, e, txurrita basarrila e, Txurrita basarrila, e, sana dago, e, bueno, da basarri bat e, izugarri moritxea e, Txurrita berez batxolaritxea han bere bizitzan pasatako hainbat hain orteak eta Eta bueno, <coughs> hemen izango da betelan bat, e, zona mutuan Eta gero e, pa, e, pasako da, automatikamente e, e, San Jose ikastetxea San Josei gaztetxea izango du eh, San Jose eh, Ijaz de la Cruz, eh, garri bat egin mun jazio zen, eta hori bueno, izango da beste tunel bat, eta tunel hori asalduko da ugaldetxoan. Mm. Bari, eta pixka batzuk edin bezun galdera erkin, proiektua berak ezaten du, e, zertiagoetan e, tunelen zulaketatik eta eskabazio lanetatik soberak inak, dukiko dituztela irun milioin metro kubiko baino gehiago, Kupur ondia da. Tartarako, e, proposatzen ditu, hain bat eskonre da, da ezko, terazalketa inguru guztian eta adibidez bat dago, e, arkiliko dolinan, arkiri da, justo, ba, samarko sazpian, izkiat, ez duko duzue, batzun, itxi bat, baliara itxibatu, zona naturalistiko, kio, men dago katalogatuak. Mm -hmm. yeah. Eta ez egitzer, lekuen dik, ba, Eta beste bat adibidez, pokatzen dute argiargia altzin. Altzi da gurutze, gurutze ajoa, ez? Eh, orreretan ba, gurutzetik e, ba, laheriara bidegaz, txiki bat mendien tartetatik edo ba, hango izan djoa beste ezkonbrera bat eta ez ateruta hiek ere peluzun lugar idoneo, eh, porra, porque hay mucho por algo autóctono tal, pero es que no se puede encontrar una ubicación vacidona en las cercanías. O sea, es es eta esaten du ere inpakto eh geologian inpaktoa gogora izango dela, eh. Proiektu aberak esaten da horrek lan oso hondiak daude guzti guztia honetan. Ta pizkan multatu Tomasekin, ba, ori, <gibu> bai, hemen <izketa, gibu> biztea, eh, aurrera eta bizu gongu Hemen mota itendu da gure berri baserria, eh, Eta bueno, horreztan da, zubibidea hundibatasi iran, iaia saspirun metrokoa, eta triplikatu Lera ipazan zen hon viaduhtori Oida, horrek dira iztu, iaia saspirun metro eh? hitz bueno, eh, mm -hmm. iruko iztua egiten da Eta eh? horrek, dago linea principal hemen erdian beltz ez da hona Gero, behori harun segituko lukeen arkale azpitik eta horri dena Baina bentsia azten zaizkioia, los ramales de konexion con la plataforma logística de la derecha de la ¿es? O de un lugar de hecho hay que ir un viaducto, hay que ir a la derecha, hay que de mercancía tiene que cruzar la otra por encima, pa, pa, para coger la izquierda Un elemento que es un viaducto, este eh, ramal de mercancía, ¿es ¿sí que usted no se ve? Hay 500 metros para poder cruzar la línea de viaje os, o, la, o sea, eso complejo, hasta que esto es un impacto de un... Vale, vale. Vale, obra gobernaen azpimarragarien ikuzete oreta oi hartzen tarte honetan azpirituren betaketan, es, o sea, nen, hola honetan dago gustu Hemen eta meneko zune besteues eh piska bat zegitego, joan piska da santofista. Topo N1, berese aketa nagusia, eh Hombre, a, a, a, a, aipatu behar da, e, aipatu behar da, zera hemen ikusten dugun e, bit trazaketa hogek, eta bueno, <coughs> bi marratxo hogek, bi marratxo hogek e, badutela zer esaterik, esan nahi es? Pentsatu behar da Agustina Zaurzua hemen dago, eh? eta hemen dago bai trazaketa zarra eta, eta berria, ez? zara eta berreia, es? Zara da beltza eta berriara e, berdea. Ezan ere, honekin, evidentemente, abiaduro hondiko tren batek, hemen dikan pasa, pasatzenak Eh, arek berez sortuko duen de dezibelio soinua ikaragarria izango da Eta seguramente hausietako bizilagunek ahal izango dute, entzutea perfectamente, noiz pasatzen den eta Beraz, historia ez da zera puntu batetik abiadabundiko trena pasatzen denean berez Arek sortzen duen dezibelioak sarata izugarria da ez. Eta eta eta lenu omikeleke ipartu ipartutakoarekin jarraituta, pues eh gure gureremoa, gure aldea bai oler eta bai oiartzen eta bai lezo, e, beste beste bat, eh e, jasa, e, e, egin beharko du. E, gure bainara ja bastante e, bastante izorako dago, bueno, pues trena honek eragingo duena Binerkatuko du, Bidarkatuko du eh esinegona. Ez? Es? <laughs> eta jarraituta, bueno, ba Mikelen esantuen bezala galdetxo eta hemen dago zea beste punto bat dere eta hemen arkade, eh arkade mendian, Eskubila, ja zandik, eh eskubira jan jarritu zandi. Arkade mendia, hau da, horra zen eskubiru honzu. Ori da. Binio subir hiru hiru tunelak. tunelak, tunelak azte, eh, punto hasta. Eta aipatu behar da zeat, e, irutunelak hemen txelartan daude eta hau da, arrakade arragu, Arragua Ui, Arragua Ausoa eh? Ordon, leheno esaten badimagenuen e, Agustin Izaekin, Agustinas Ausoa e, Ausoarekin, berez jasango duen salatarekin e, pues, Arraguako bizilagunak, zesari, zesari, gez Osa, Arraguako bizilaguna hauek evidentemente, beraien bizikalitatea erabat, erabat, guestionetuko e, da eta eh, hemen eh, arkale mendila zuratzen dute eta bi liniak joaten dira plataforma intermodala hau da Horrazken eh? da, horrazik horretzen dira eh? bai. Momentu oro, fomento, Ministerio fomento erakorik de beti momentu oro esaten du Bueno, eske, eh, trazak eta zarrak eta berri jonek eee... Eh, zuzenean lotura izango du plataforma logistikoarekin Baina eske, plataforma logistiko horrek berez izango du eh, lotura susen susena eh Pasaiako eh, superportuarekin. Bestela iaia esluke izango eh eslukete izango motiborik eh sortzeko holako plataforma bat. Jarri dugu daukagun irugarren irugarren panela hai diseñetan aipatzen gantsuzketan egin barako plataformaak Ang hangoian ikusten den ura da, ez, vamos, ez da ez eh? on beste be beste guztiarekin konparatuz, vamos, ikusten da isugarri un día, es. Bai, bai, hau lebaitunda 50.000 metro stava ledoikusten da okupatuko lukela. Ez dut hori ba. informazio asko ematen ikusten da se okupazioa biko luken. Eta claro, hauren hasten dira dutko eta renfe eta gararen este explotación que pasatzen da medio bat zerbio hibia tarbolek, hau, honek kokapena eta lotune hau lezogentzuizketa arrago atibatu hori jaizkibia plantatu zuen eskemoa jaizkibiarena da. La disuelta jaizkibia para motor superpuerto. O sea, mira oka, proito a ver que esaten eh, du, esatenen cuenta que en el futuro esto pudiera tener una conexión con el, el puerto exterior de pasajes. O Se cuestiona, es dutela era, batzuk erabata algo da ontzi, eh, superpuertuaren egite asko. Zabartun, eta beno vera bakarrik ere, ba bueno, txisketa, ba bueno, martutekoi beharra bezala oo zen beneku bezala da nekazaritza aldetik eh bai leku bat beresz soloski e, ba beste lako litzakena. Eta guzti hori eta bueno, ba, bueno arrasqueutan ere, jola, horigarri auritze kontatzen ez no arrasqueutan ikus zakegu os polímero edo to ze lan que se está montando, no? y justo en eso habla de Araso, obra en Segola o sea, ahora es que hoy se en Segola va a vender al poco zona agustiada, en la mar ¿eh? no logras ahora lezo en Xuriceta tengo la sensación sí. de Euskali... ¿eh? con su proyecto era pues, hacer una única plataforma ya de vale. 200 hectáreas ya uniendo todo, ¿no? es que está ocupando la zona... claro, <coughs> ya, ya me acan, si en... O, hau dago, em, lotuta eh, irrekorekin eta rentzerekin eta superportuarekin eta bizkate hemen egiten dutena da ere, trasladar parte de las actividades logistikaz de irun irunen, gorro egun irunen batzuk izan geltuak La Playa debia, azkain irun, eta gorn, mercantzia zerren bohitzen da Dibian, trasladatu, hango parte bat, honera, eta hori nortzen da gero, irunen egin eluketen Estazio intermodal pelotazo urbanistiko izi barribatik indoltzen da ere etortizunean, ez? Nola betk, ez dakit... Horrek zai hor loktu ere ikusten maio, enzukoratetot hor bali mauka, ez hau da, HRN bendikan da, horre ere, horrekan ere zarrera egon behar du... ...buelta hornean... Hori gara, banenetzen zure dukako, proieko entarikoa planoetan ez dut zon dut zomatzen linea batuteneetik abiatuta, San Marcos tunela Arkale, ez hemen dijo, Arkaleu, ah, ah, ah, eta betitiko autopista egoaldetik, eta Kampotik, esan ezakuen, iri hauen Kampotik, eta da un kordeo horrego. Ego, rentze, korredorea, jarriko liokete, e, irugarren erragin bat, e, 3.000 zabalera, Europara, beregan ere bai, eta hala, gotuko luke, batuteneetik bidaiariak, atotxearen gutzei, atotxatik, etorri lirateke, korredorak toaldea rente, antxo-europeo bere bai, akiz, edo, una erramalde mercantziaz, El trino de San Marcos justific Edge como variante exterior de mercancías de Donossi, o la en dice que ya los teras de mercantías no pasarían por el centro de Donosti. A mi era ya nos hemos quitado ese problema todavía que es justificado En realidad no es entienda y porque va a llevar cu transaction, ya podemos estas cosas desde Brasile y nosotros bochazan las conversaciones interesar del Biel El un flew en ese escritps, y muchos lo cuentan E, eta, erantzatetako dago, bentaz, altzubideko Bordillo, ba, la baiaratxo bat altzubide, oso politiak e, Irugun dereitzea beharak indutun alegazioetan beste interes batzukin Eta dut, dut, senkala, ezin, mejor, mm -hmm. korserba egiten irun e, bueno, Errotamera eta ferreria, e, balio e, arkeologikoa doka Oso, bentaz, irun egin eta inguru bat Ez da, erreka bat jeste ola berria baiaratik Eta, oso oso leku, txukuna, ez, hortxe, eta benta ondo ondoan ez Bola, bertan, lotu itean da berriroi berrekoa erkin, horrela gondat, replikazion de infraestructuras eta hor berriro bat egiten duk horreoreak, hel eh, doait, irun da alderuntz. Eta irunetik, baina aruntzan, eh, zebendezeko ikusten, baina da, irunen ere, eh, ba, zein dugun altzubideko hori, que lo destruin baine, pequeno oso politiak gara hori, eh, gero, pasatzen da, eh, hola berria ausoran, hola berrian, kantazen dute, saspirun metro luze, eta ogeita, manlaun metro alturako biadukto bat, geresunak eh, pieza, otara pieza, baina irun oso ondo dago herria, iria, eh, autopista dago tartean, baina, Gero daude trintxera batzukinun beti izan da oso gortik altetua eh? Eta ez porque por el releve getene, gero ganunatzei trintxeras Gero baka otro minuto, 400 metros y 30 y pico metros de Jaltura Ibarlaako etxen gainean Ibarla ez daite zauten ez duen mehaka Iluztako bidean eta bada Iungo nekatzaritza hori direzuela rurala eta osako Eta, justu etxen gainetik ez, hartzen dute Auzoaren egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin egin deria, yo pienso tener ya, e ya, ya, ya viriatu, eh, ba, leipar alden sartzeko beste, subi hundibaten bidez. Eh, ordundaie, eh, xe nidet dago mundo recordeo, que la gente toda la gente también la va tal, entonces le dan chulo europeo. Ordu la talofia de circular por aquí, nos, las motocicletas que vienen de meterse por aquí, otras que circularan por de alta velocidad sin parase, sin entrar hostil, se han un circuito, en el, en el, en el, en, el, <Ad> Htn lina Ht berriak, nio via matutene Gai, hori, la logistika eh, esta de lezo ganchuizketa que permitira el paso de los viajeros por Donosti Iro recogerle y regalazgo el top sin pasar por irun eh, Osea, so, o hori, hay una serie de interconexiones de plataformas de historias Que triplican la infraestructura en unas zonas ta, ta coste económico abro Ese eh, batzen bastantzera, gucho toda la serie de obras que, que hayan aquí Es que daudeca, o tuñel mordo bat cientos sí, kilómetros y luego cantidades, porque se tripica la línea ¿eh? en muchos puntos, tienes tres túneles en paralelo, eh dos viaductos y tal. El eh, resto sin un millón de euros, ¿eh? es es eh, eh, euro comparablemen eh, a 12.800.000 €, vale decir, pues eh, bueno, eh, utxo ahora verán, en la inversión verás da un despilfarro eres, en ese sentido bueno, es política horrekin segitzea, ¿es? Eh. Garo eta Aregeiago, eh, eta Aregeiago eh, eh, ikusita gaur egon eh, Uresko aldea, bai birazo eta bai oaso aldea, jakin da, ze, ze, ze langabetu kopurba gauden eh? Bataz beste, bat azbeste 2 mila eta bostion edo gehio birazo eta oaso eh, ari garaia ja eh, ira 6 mila bat pertsonak eh, langabestian, eh, industria berez eh, desartu arrasten ari eta e, zera haraso e, ekonomiko larrika daude gure eskualdeak berez e, zera etorkizuna eto, etorkizunak galeko ere, lur egemu bat e, ari dira sortzen eta e, best atletik horren kontra zer ekiute hau da madriu gobernuak eta e, gazteitzko gobernuaren e, laguntzaren esker pues, bueno, e, bultzatzen dute aurlako azpiegitura bat ez? Azpiegitura bat eta gure ustez E, gaur egon, e, olagoko juntura ekonomiko eta laboralian, eta bar, olako aspigitura erraldaia e, e, egitea, e, ez du esankak, ez bururik, ez du ez eta Eta, pentsatzen dugu, zera, abiatura gaudiko trena e, honek e, berez izango luken e, kosto ekonomikoarekin, pues, bueno, e, e, liteke e, e, sortzea e, lamporztuak, eta aberastasuna, en fin, ez da. Batu edu alegazioak bai irungo udare txea ditula ditu lagattu ere bai, ez daki ere hor, edo ere hor leku batuko hartuko ditu baita ere, asti garraga donosti oso Ez daki tere berazak egin ditu, zepe Se, eta zitzi egiten ari gara Hau da, hau da bereik egin duten hemen horre, dena ikatu zuzu, Mikkel, ja, aldaro eta ames ortean usteut esan duzulaia sartu ziren nengo alegazioak, horren alegazio berriak sartuta, nuizko espero daia benetako, Kou? hau da Ya on arte nau. No? Ba, documento medial, ha interes ontra dokumento inicial, eh va ba, consulta casi día udaletxei biari dute bakarrik. Ba, haber udaletxek sugentera <coughs> egiteko diren bat, Eskatu, saber si udalen usteza si tiene que hacer todo el procedimiento de evaluación de impacto ambiental deizena, o sea, la común dun primer ese leengo datzak, es, el es no hori eh, ben pasata, horremo no izango zen informazio publikoa ja ere kere alegazioa korkestuitzakena eta hori horren ondoren detoke onarpena du ez ez eta gero ja larraktuen de proyectos de obra pa pa pa o sea que gober ez eh, prozesuaren hasieran zenbateko eh? epea mande sakre horrex depende se de interesaduten jarri gutxienik eh, lau urte nikus ez 3 4 obrak zigura si mutxo ateleron eta Nik uste hemen demorak bihizan daitezkela, gian ere. Eh? Nik uste leto gantzuzketa <coughs> interes neko urbileko dutela berehalakoa eta hau, hau ja, behobia eta bidiatu daño hau koordinatuta dago da, satio koordinatu da Frantzia gobernuak egingo duen Ez, haber, ipar aldean zer erratatzen den, perquè ipar aldean epiztun oposizioa dago e, Frantziak ere epiztun finanziazio problema ditu, emengo hau ez eh? E, eta, haidea, ikusten, Frantzian dokaten egitez moan lineari lehenterasena eman godu duten eta horrein jakingo da ekainean eh? Torso ditekena da bordele irun eh, atzerakua galditza bintza tepe asko zen luza Orduan agian luzerago baino hau norai lehenzo gen txurizketa eraino eginei duten hori luzeen litekena da interesa ondia eukitza agian Baina right. baita ere krisiarekin eta jakina da ba, maherri problema ditula eh? nahizta gobernero basko por ejemplo zige du dinero a tope, eh? E, y, orre, eta, pusko, eh, horretan bueno, momentutan Gipuzkoan, horren guzti horren arabera izango <gül> eta herritarren erantzuna den arabera ere, baina hombre, pentsatu badan ni ko hincertan egoizia ni ondo naiz eh aralarra eta bueno, etorri berra izan dut Tolosatik dutza eta e, Tolosako Tolosaldea, bueno, abiadura aurriko treinan eh Zerak, berez aridea zulatzen eta bere tunelak eginean ditu, berez zulibideak eginean ditu e, Ernein aldea aldea eta bar, e, beraz e, oso laizte, Mikelek e, e, esan da bero epe motzetan Hain e... bueno, dik ere Euskaliak eh. bere bueno, behar aldean, tonz aldean eta falta saizkiek giztonak berkoain, mendian, adiz, andoain, aduna, inguru horretan Hain dik, e, behar egizan zuten, zuten bi, hamasei, baina argi dago ez ez Eta beraz ba, dabengarago ja laitzen da koteki zo problema. Udaldez dela Euskal Irrekorren erdibunea, obra komplikatuenak hor dago tunen handienen ainbertena 7 kilometroko aldea itsaspetik, ba e, arrasate bergaratean nolabait, ba hori oraindik ez dute salizitatu obra. E, eta horaitza e, lagertzen aida batzuetan eskatua, porque ez badako, jatzen, diputka, no dago korrapito hori martzen jartzen japuen datela orain gipuzkoa kezonoa funtzionar. Ez eta ordajo nelu erregraska hori ez da 2008 2018 si eta, porque, da satirik obra tunela hundinak oso ah, komplekoa daixo agian interesak testa nabantando a tramos eta interesari interesa horretan baita aipatu duzuen horretan o no, da leku batutan egiten ari direla aipatuzu epe batzu baitare ere aipatutzu zu baita ba, ere erantzunaren arabera ah, udaletxeak eta beste eragileazio ah, ba, osatzen ah, ari dira ez da ora indikan ere askotan plano hauek ikustetugunean badira daista hemen dika da taia ideiek itzasuta jagina bueno, dago oh, jende asko mm. logistikoarekin ere lezon askotan geldatzen dela gantzuketan ah bai horiingo utez dakiz ere es hau da hau da oraindikan ere balagoela tartea ondia tal vamos ta denbora asko one vuelta mateko tauden botatzeko ezta bueno, esku badagoela asko bueno, egiten eh, evidentemente eh, se eh... ha ari gara Horregatikan eh, drama goia galete bate pasatxo eh sea antolatu nahian eh, plataforma bat abiaudiko eh, o eh trenaren eh, kontra jotzeko eta beste beste hemen biltzen gara, pues erraniko jendeak, astigarrako jendea, donostiko eh jendeak, Leso hori hartzun, irungo horretakoak eta kontaktuan gaude ere Iparo Eskal Haren jean dauden zenbaita erakundetako kidekin eta gure asmoa da, e, bueno, baina ba, ba, fontan montaje bat egingo dugu e, Fountain montaje berri e, balioko zaigu ba, ba, erakusketa emiltari bat egin alizateko eta e, horrekin e, gure asmoa da herriari e, informazioa eskeni herriari e, e, informazioa eskeni eta, klaro, e, guk e, e, gu, at, gure atzetik herriaren e, e, babesa espaldi bat dugu e, hauek sartuko dira elefante bat sartzen den bezala beharazio batian eta ez egin egingo dute baino, behin epein, hortzak e, erakutsi behar dugu e, proiektu hori eta hortan ari gara, haber e, oposizioa, haber e, behar den bezala antolatzen dugu eta gure mala hostia benetan haber kanalizatzen dugu e, aurre egiteko proiektu ni gaur egun, ez du hankarik ez kolako olako azpigitura bat o, Euskal Eterrekoak oso gaurak kontrazen korra gau de, eh, ne behar ez du herri gubimendu bezala neko alduta gau de nurentu enten, behar ezkal berri honen aurrean, basa jatzen dinamika guntatzea berriko ez, denun artean, e, gero... Ala eh? no, eh, no ere, hau du egi da borropa, nola bitazkin urte hauretan, baina Dizek nola, momentua da buskata ere guntza eta krisia, bezala Ego e, e, e, e, e, da, leikitzen egi da, krisian e, bueno, da, eta ere guntza da, krisian, eta buk ere kiko galute ere eh, Segurazki bere funtzionamentuen eduken bango Instituzionek, agintariek, bere muntzatzen egi duen Ego ba, e, da, ekonomikoa, socioekonomikoa, kontexto oso izango da, ez? da duen una estución de krisis y construcción, es la edad, es la edad, yeah. eh, es la edad no xantua, en di falta saile, euneko hirurogeita marra, eh, igrekoan, obran, gastatu bat duten dinu hirurogeita marra, konta da, es? Por mm. todavía están, gozak, baina bai, eh, al aire imposizioan ikusten de horri de lortu ditela, o sea, esutería daba, dintze, eh, de moralita, no es dugu lortzen dardegon intarrenkin erantzutea, es? Eh, Gendazko, igual, el chita da gota, zekizarre, Begorrice se posule denaren eta ikustea, hau eta martxan jarri gelditzea posule dela, oso gutira joan gabeko, se sakego da orain dela goetzen Nafarroan gertatu den eginduten satitxo, satitxo. Errentzia dela igual di igual Nafarroan obraren bakarrik 12 milioi gaztu zituzten. Ez la Nafar gobernuak Kastutania izan zituen lengo urtean ja 130 piku milioi euro eta ama 12 milioi efectivamente la estatua que se den eh, la forma todo el corredor era Chrisiak igual arrapatudo era veré obras idea. más tapenean, ¿eh? no la verdad Euskal Iberkwan, 20 millones de euros la estatua ¿Eh? millones de euros 100 mil millones de euros la estatua dice millones pero ¿No, claro, aquí ya la inversión realizada la los claro, agustíac son mucho más pesadas baita igual el... dico usted, pero es importante va, borro con etan eh, Bueno, normala da, ba. espiritu da hondi hauek oso politizatuak dira bai gobernuen aldetik eta alguno borrokak ere, bai garu ditugu momentu benarazu egerreko eraukako borrokak oso astuna izan da, no? e, karga asko da dukak, gertakizunez e, politiko kiertatu dien aldaketak, ezakizet gauz askoak igual zailtzen digutea, faktore asko daude momentautan hemen guri zailtzen digutena ba, freskotasun ari ekin eta ez berriro pizkate de berodenitze danak allo galdera o jende asko eh heredu honekin ez gaudera. Aduez, batean HTE bakarren heredu sozial ekonomiko, desarollo hereduin sin eta izartitzatzen dio hauek, eh, que, eh no, ez? No, eri hereduarekin ez gaudazu, asko, ni gero benetan movitzeko mo moian mo, mo, mo astunta zen bat nabaitzen da, ez momentutan, eh? Eztekik, denbora gehiago dugu, tendiko, denbora, denbora gehiago dugu, askeneko gaudera eko Horendela gutxi egintzen orain dela gutxi egintzen nuten rali bat, arraski rali bat Pentsatu dut honekin bat, etoreko dena behin grabatzen ari garen honekin baitaren lotuko duguna Baina rali horreta entzuten izuen irrazian Eh, claro, topa tus enia tenor, pertan, semen plano ibustendata, da bizitzarek ikusten, <coughs> or, bai, orbait bilisten ten bat hor bai. lepoietan ba lan egiten du jendearekin ta hor biziten jendearekin ez, zer ze erantzuna, erantzuna erantzun, e, basokaten erantzune, eh, ba egiten proiektu setorrenik edo, edo edo ze edo, edo ezakintasunan badia da edo zen da, zer ze, somatu zen outer. Bueno, eh, nik eh, ni nerone eh, egun hortan, e, izugarri ondo pasa gendun, e, parartortia eta guzti ondo ginean jaten eta barezta, eta bitartian hasi ginean aztigarra azti galdean, eta e, momentu oro e, guk e, sartzen, sartzen ginean e, lurre erengotan, basarritako lurre erengotan, eta, klaro, basarritarrak e, ateratzen ziren etxeetatik eta guk identifikatzen ginen, ez? identifikatzen ginen, zertaz hagin nila lan egitean, eta bat, eta momentu oro, e, basarritarrak bai astigarragan, bai e, horretan, edo lezon, edo, edo gurutze aldean, edo, edo pentaz, eh, momentu oro basarritarrak e, e, aportatu ziguten e, berotasuna, e, izan izan da, bat zuek esate bat erako errengu esaten ziguten guzartu ginen pista baletik eta ez ez argazki pa, panoramikoren bat atera dintzatikota ez ez hobeto joatea, goentikaren eta ezagizitatean ezer oza, momentu oro, berotasuna senditxu dugu momentu oro, belotasuna senditxu dugu, milionpide batez senditxu dugu eta ikusi dugu desinformazioa e, desinformazioa eta e, rali, argazki rally horrek balio zuen batez ere e, ba, gaiau maigan nireatzeko, maigan nirean eta el, izan ginen, basaleta garekin, ba berpisteko e, beraien e, borroka eta guk esan genien, bai lezona eda, adibidez, esan genien e, mi, e, fomento ministerioa, trazak eta berria edo zarra honekin beraien azunua aurrera dela, jotzea eta guk sortu genuen aroma pixkoa beraien ganez Eta, eta, bueno, momentu oro, bai Mikelek eta zera planorekin zehen joan ginen e, fomentok e, angita edutako e, txorsten teknikoarekin eta tokian tokiko edutu ginen komentatzen zerronako erainia izango zuen anetamen eta, bueno, Mikelek batez ere ematen zuen informazioarekin basarritarrak batez beste, gelitzetzen, mi El Ospi Bodar, eh, informazio, ¿sabes? Que el día de ere eh aie gustesu geldirik hautaz, editasmo, izanlego hasiera, astegarra dituz unera. Es que gustatu ta que dirik, que aun da, se quita nohain berriro hosteas. O sea, que los tíos vuelven, eh no va otoriedad, horiba izetikela, ¿es? Eta jo, ni harritun indania es eh orain berri, es u galdetxo gaineko oraitazen, ¿es? Oxe hori. Berak zaudo intzuen, basaria, aba, eh. Ahora también hacia el 2004 edo hemen oreretako zinegotzi batek, ez ez izango zeinek, e bate esaten ziola keialako sai ez da balkaer, i que tenía y vendió la casa, pero eso mucho estaba ya yune, preparándose para largarse. eta total que mira la obra no ha ido en 10 años después, pues qué, ahora vuelven. Este tipo de que se quienta eh bai hori, bai, batxere, bai hori, eh, Uste nagan arrepotu ziren hostia. Orduan berriroaia honekin horren berdi ez zuten. Mm -hmm. Ta oso jende beroa, bai. Oso oso halaiak, eh, oso halaiak beretan, ez? Oso polizia kisena. No, oso oso goiza polizia pasanen, hori. Eguraldi mekania gualtsen aise ganean eta eta esantako e, e, momentu hori esaten ziguten guri ematen ziguten indarrak eh eh oposizio nekin jarraitu al izateko. Claro, guk ere bide batez erantzuten ganeoak. Bino behart zaitez uzego. Borroka hori damateko behartzekizu dugu. Behartzekizu dugu sexuak behar saludete implikatuarra bezala eta eta guk, guk, bueno, guke badugu irizpide e, konkretuak, ekologikoak eta baretara bar, e, eh tasaketa desarroista kontra eta horregatik gara gara egiten egiten gara. Veño, veño eta berriz esandarra dugu herrilaren e, kolaborazio parte hartzearekin e, esibesteko dela. Hau Este, e, zera, eh, trazaketa hori azpegitura hori aurre egiteko. Ba, agian gauzkardago, es, el lotzea es edo bat egitea bai basaretarrak, bai herritarrak, hiritarrak garenok hemen palean ja. garenak, kaletarrak eta baita ere instituzioak ere es, utzi singuru honetan instituzioak suposatzen da dauden alderdietatik, ez, ba astigaratik hasita irun bitartean gian, bueno, Erriren batean, salbuespen egon dailean, besteak honen kontra adirakzidiren si uh, eh, aldean dia Adirakia, ba, irun izan da lehena, irun gaudela genitu alegazioa potentea Eta, edo, mañean pigagoza dira, batetik, eh, Osa, aspikturak irunen dakarren erraksua ligudu, zehara garrazoi dauka eh? e, Igual, gara egretzen ez duen esan batu, Eta horreko aldien ez duen esan ez? Alzu bide, ikarla... <coughs> irun egin oso azpiego, egitu nago horra dau Eten no baina, epen aipatu duguna, kao, Hemen, permitiria la continuidad de los viajeros a Francia si pasar por Irun Eta algun kau, ostia, eudala berat eso, eta Santano dira frotazato, bicurse dute arriskoan Ostia, ba, Irun haber Ht-ren mapan kokatu koden etortizu nean Tambene dut horrekin notuta, esto niri plana daukat eta pelotazo bat, eta horrek ere mobitu ditu, ez, zure ez. eh izan dut behena, eta gintetuk izan dut, izan dut, izan dut, linea berria zarantzan jarriz, benetan Ez, yaya, iparalekoa batzuk izan dezaketen -e, jarrera bada, eh, baduzu, eh, da. Right. Eta besteek, ma, mm -hmm. azaldudu, nah, Hore ez da den torozika saldu inditu alegazio batzu, baina inguru giro arruna oso bugatuak, da inpaktu batzuk labaizetan egiaudianak, es? Bego jarri gabe. A, e, de... a veces si de... ah, no? no, de... be... e berri bueno, bueno. e o guzti hori espitua uzenango dira. Tauzan modua da, ondeso pasea es, da que darapatu honore. du pasaia samango samango simurutan arrapatu ez duaz pasaia. Ni du baita. Vale, hombre, leso, leso kin, kin, eibat, eh, ba, hombre, eso, leso, arregiarekin, lesoko udalarekin gertatu den bitxikeribatz, ez? Eh, nolabait alegazioak egiterakoan, eh, epe eskanpo, galditjo dioela. Claro, ni benia bene udatzendut esnagoa dos baina ulertzen dut, doz, dut e, lezo herriak beres kristo e, lana izan dutela kristo polemika alegia izan dutela ate satekoarekin hortan ematen du basante morbidurik ibili dela ez eh, eta rezultakia abbia dundu ondik kontra coalegazio ke prestazioa kualsikiera pues e e e, e ezin izan dute ezin izan dute beraz lezoko herriak edo udalak ezin izan du berezko Berezko alegazio gegin, jakin da e, lezoko ariak kriston txikistitua jasan e, eingo dula plataforma logistikoarekin Eta, bueno, momentu oro lezoko katearekin izan gineen eta oso hori tratatu gintuen, e, barkamenak ere bai, e, onartu zuen auta beste Eta historia da, ze almen aurrera, gurekin batekin gaudutela jakina ja eta aipatu beharra ere diputazioak ere egiten ari dela bere, bere alegazioak e, hastigarraako dudalak ere bai eta seguramente donosti, e, donostiak dudalak e, hastigarraako dudalak eta bai diputazioak egingo dituzten alegazioarekin batera e, bueno, bilduko ditugutenak eta e, prentxorreko badugu dugu zera? Noiz dugu prentxorreko bat? Eri kainaren amairu ez, datorren naztean? Hori da, datorren naztean Esaten genuen bezala e ipar euskalarekiko e, oposizioarekin batera e, bilduko gara e, ego euskalherriko e, ego euskalherriko oposizioa e, bai argana aldea donosti aldea ohasaldea eta hor eta goliban e, e, barkatu gaso aldeko herriko taldeak eta, eta pretsorreko bat egingo dugu e, ekainak 13 Eh, San Juango plazasan goizeko amaiketan, estan, gureko udaletxea horrean, eh Donostia, Irunen marka. Irungo udaletxean aurrean eta hor eh gure asmoa da prentsorreko bate potente egin eta eh aber eh, haber, eh alik eta jende gehienez etortzen eh, zarrete eta eta eta sentibilizaturatuak espa. Atzemoa ba, segurua baiets. Bueno, ba, eskertzen dugu, bai. Ba, bai, mi eh, donosti aldeko abiadula ba, hondiko trenaren aurkako bataldeko Mikeli eta baita ere Tomasei, emen, Noreretako hondiko trenaren aurkako taldeko hei Gurekin so, ba, egotea eta, bueno, tasuna zopena gatik Pentsatzen dutu ahendika nire gausasko dituko, zirela esan gabe Baina, bueno, denbora, ber, urrengo batean gildietzen garen ta edo bueno edo estellaia terreno on bertan, eh, figura si berena, no, no. vale, eh, eta alakoak egon bai, bat egingo dugu, ere, en fin, hor pasareta jator hoiekin, <risa> <en bate>, eh, osamuskeriaso, <risa>